La majorité d'entre vous avait désigné une diriger notre commune. gidatzeko beste lantalde baten alde eginduen daiar geiengoak. Nodo merci batera taldea osatu dutenak eskertzen ditut baita taldekide berriak ere. Endaiako herriko txeko langile guztiak ere eskertu nahiko nituzke. A la dans le même état Hainitze lagundu naute lege gintzaldi honetan eta bide beretik jarraidea zaten animatzen ditut seren, une Endaia une... giro txu eta lasaia izan dadu inetorkizunean Eta guztiok elkarrekin lortuko dugu